«Немай на нас, братику, серце, що ми з тебе сміялись, то ми жартували!» Нетяга, не, не кажучий слова, підійшов до очиненого вікна і свиснув. І раптом звідки взялися, у шинок заходять троє добре вбраних козаків. По всьому видно, що джури, і низько кланяючись, підходять до гольті паки. «Здоров був батько козацький, ось твої шати», – сказав перший з них, – «шовкові жупани». «А ось твої батько, жовті сап'янці», – привітав його другий джура. — А це твої, батько, червоні штани та шапка Оксамитка, — привітав третій. І справді, в руках у козаків була дорога одежа. У першого — голубі шовкові жупани із золотими китицями і гаптуванням. У другого — жовті сап'янові чоботи, у третього — червоні широченні штани, такі широкі, що коли в них козак іде, то сам за собою штаннями слід замітає. Не тяга тут таки, не соромлячись жінок, вбрався і закрутив в коли невідомий Голькіпака обернувся на пишно-убраного козака, на лицаря, старший Джура звернувся до нього з такими словами, які дуже збентежили дуків і шинкарку. «Гей! Хвисько Ганжо Андебере, батько козацький славний лицарю, чи довго тут байдики битимеш? Час пора йти на Україну, батькувати!» Дуки навіть подалися назад, зачувши ці слова, і посунулися до самого порога це братця не козак, підний нетяга, зашепотіли за що потіли вони злякані. Геть, то Хвисько Ганжан дебер, гетьман запорозький, отаман кошовий, братця, про нього вже давно слава йде. Отямившись трохи, вони з поклонами наблизились до перебраного нитяги і почали вибачатися, що помилково пожартували з ним. А Гаврило Довгополенко, підійшовши до нього і вклоняючись низько, сказав: Присунься жити до нас, батько козацький, ближче, вклонимося ми тобі нижче, будемо думати та гадати, як би добре було на славній Україні проживати. А Войтенко і Золотаренко одразу ж піднесли йому з своїх рук мед та пиво. Дивний незнайомець не відмовлявся від частування, але приймаючи з їхніх рук напитки не пив їх, а виливав на свою дорогу одежу «Гей, шати, мої шати!». Вигукував він при цьому, «Пийте, гуляйте, не мене шанують, вас поважають, бо доки я вас на себе не надівав, то й шани від дуків-срібляників не видав». Спантеличені дуки розгублено приступали з ноги на ногу, соромлячись глянути в очі цьому дияволу, що наче з неба впав, та його трьом чубатим засмаглим ангелам. Шинкарка теж стояла ні жива, ні мертва, тільки наймичка Адверто раділа, витріщаючи свої веселі очі на козака нетягу, що тепер аж сяяв у дорогих шатах. Та недовго тривало це збентеження. Страшний незнайомець глянув на своїх молодців. Гей, козаки, діти, друзі-молодці, гукнув він, і лагідний грізнув водночас. Прошу я вас, друзі... «Добре дбайте сих дуків-срібляників за лоб паче волів, і за стола ви перед вікнами покладайте, у три не потягайте, щоб вони мене пам'ятали, до кінця віку не забували». І він показав на Войтенка та на Золотаренка, а до Гаврила Довгополенка звернувся по-дружньому. «А ти, брате, сідай коло мене, вип'ємо». «Ти бідним чоловіком не погордував, а хто бідним чоловіком не гордує, для того й Бог добра не пошкодує». Войтенка і Золотаренка джури тим часом узяли за чуби і наче волів вивели шинку, поклали під вікнами, і, незважаючи на їхній лемент, на те врешті, що ж з цього ринку та з берега збігалось багато цікавих, добре відшмагали березою та ще й прочитали їм напучення. — Гей, дуки ви, дуки, — примовляв той, щоби, — за вами ліси й луки, ніде нашому брату козаку тязі стати коня попасти. «Так їх, так їх, дуків!» – кричав натовп. «Вони з бідного чоловіка останню сорочку знімають». «Оце так хвисько козак, оце так ганджа Андибер!» – лунали радісні голоси. «Він за нашого брата стоїть, за голото!» «Оцей таємний гольтипака, цей ганджа Андибер і був Петро Конашевич Сагайдачний, що стільки років пропадав без вісти. Відтоді, як Сагайдачний, одразу ж після обрання його кошовим отаманом, оголосив морський похід, минуло більше тижня. Козаки весь цей час споряджалися в дорогу. Діло це було немудре. Остаточно опораджалися чайки, конопатилися щільніше, смолилися, оснащалися линвами, кодойлами, якорами, із заліза і просто з каміння, на покладених на хрест дерев'яних лапах виготовлялися запасні вірявки, весла й правила латався та зашивався драний одяг, штани, сорочки, шапки, кожухи